21 de janeiro. E os fatos que fizeram este dia entrar para a história. 1924. Com 53 anos, morreu Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa de 1917. Ele foi o primeiro presidente comunista do país. 1959. Cecil B. De Maio, fundador da Paramount e diretor de filmes como Os Dez Mandamentos, morreu aos 78 anos. 1970 O Esquadrão da Morte de Santos entregou para os jornais de São Paulo uma lista com os nomes de suas próximas vítimas. Isso acabou sendo muito comum no início da década de 70. 1976 Dois aviões Concorde fizeram os primeiros voos supersônicos Londres-Barém, Golfo Pérsico e Paris-Rio. 1980. O cantor Frank Sinatra chegou ao Brasil para a única apresentação que fez no país. O show entrou para o livro dos recordes por ter sido o maior público de uma apresentação solo, 175 mil pessoas.